Aurelian Gelase Zâmbete în tranziție Epigrame Editura Leca Brâncuș, București, 1997 Cuvânt înainte Portretul artistului la toate vârstele Aurelian Gelase, un mărțișor prin el însuși, s-a născut ca adevărat vestitor al primăverii la 1 martie 1943, în comuna Zăvoaia, județul Brăila. Mai târziu însă a nimerit alături. Galațiul și nu Brăila, după cum ar fi fost de așteptat din partea cuiva care și-a pierdut vederea la nouă ani, a studiat la Liceul pentru Orbi din Cluj, apoi la școala post-liceală de balneofizioterapie de la Vatra Luminoasă București. Astfel s-a stabilit și a început să asiste medicală lumea la Galați, cel a cărui monogramă AG amintește mai degrabă de muniția de luptă, Armele sale preferate au devenit însă epigrama și proza scurtă umoristică. A semnat numeroase catrene, animând cu ele cenaclul Verva din Galați, publicațiile din aceeași localitate și pe cele de la centru. În 1993 a debutat într-un mic volum cu nume ecumenic, Ace, Brice și orce, publicat la editura Omeron din București. Între timp se autointitulase conform realității stricte bazată pe fapte Tată a trei copii realizați integral cu sprijinul doamnei sale, distinsa Petrica. Asta nu l-a împiedicat ca în 1996 să apară mai mult astrologic decât astronomic pe post de închizător de constelație, cu proză și epigrame în antologia scriitorilor nevăzători din România, Constelația Homer. Amintindu-și că Brăila și Galațiul i-au găzduit cu grijă pe bulgarii ce tocmai conspirau să-și făurească un stat la sfârșitul secolului trecut, Aurelian Ghelase a apărut în limba bulgară, cu povestirea diagnostic în volumul visoka Svetlina și în versiunea englezească a acestuia Highlight. Ambele volume au văzut lumina balcanilor la Sofia în 1996 și au fost alcătuite în urma unui concurs ca almanah al scriitorilor nevăzători din sud-estul Europei. Când va izbuti să-și adune colegii de Almanach și de constelație într-o zi, la un pește și un vin de viață lungă, Li se va adresa nu numai în versuri picante, ci așa cum a făcut-o și într-o altă împrejurare, cu formula stimați camarazi de handicap. Bătând ușor în paranormal și cochetând cu postumitatea, unele dintre catrene au început să aibă amintiri tandre despre autorul lor. Cât despre antumități, acestea au fost destule și încă au să mai fie, la mai mare. Semnat, Radu Sergiu Ruba